26 november, eller november som vi på mustache säger. säger, eh, det helgen är det första advent och ännu ett magiskt avsnitt av er favorit. ska precis börja spelas in. Nu kör vi. Fredrik! Ja? Du har haft en vecka denna gången också, hoppas jag. Jag har haft en vecka. <hör> eh, <hör> den har... Eh, arbetsmässigt, som vanligt, grå, tristest vardag. Eh, men... Eh, min son gjorde någonting Det var egentligen Precis för en vecka sedan Som han gjorde en häftig grej på, I skolan Som Rörde mig väldigt mycket Och många andra runt om I Sverige och världen får jag faktiskt säga Han Han stod upp För en medmänniska Som råkade illa ut i skolan Som blev sparkad och spottad Och ja, misshandlad helt enkelt och då gick han emellan. Det var tre stycken killar som hoppade på en yngre kille i skolan och bultade på han där och Alfred, som min son heter, gick faktiskt emellan. Och de skrek på han att han skulle flötta på sig och han skulle inte lägga sig men han stod upp och sa att man ska fan inte vara ensam i en sån här situation. Så de lunkade därifrån. Och jag skrev ett litet inlägg på min, på min blogg om detta. Och det tog fan i mig skruv, kan jag säga. Ja, det kan jag fan i mig lova. Ja, det var helt vansinnigt, eh, faktiskt. Jag tror att det var i... Kan det vara varit i tisdags, tror Som det... 24 var det i tisdags. Eh, 26 idag, så... Eh, ja, det, det låter ja. rimligt. Då hade jag 48 000 visningar på min blogg. Oj, det, ja, helt vansinnigt och jag får väl tacka Facebook egentligen för detta. Jag har aldrig varit med om maken på en sån här like men det, ja, det är nu i dagsläget. Det tickar på hela tiden. Det är 17 600 likes drygt på inlägget på Facebook i 940 delningar och 635 kommentarer på, på det inlägget på Facebook. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Vilken spridning det kan få. Ja, ja verkligen. Alltså, Framförallt men... fram, framför att du så en sån rekorderlig Det ja. är verkligen anledning att vara stolt. Ja, jag är väldigt stolt. Eh, är jag tycker det var väldigt fint gjort. Han är ju faktiskt 14 år bara, men stod upp alltså det kan ju hända vad som helst, han kan ju råka riktigt illa ut också det är, jag har fått många kommentarer om det om att eh, folk som har skrivit in om deras barn har också stått upp så men har råkat jävligt illa ut faktiskt de har själva blivit misshandlade för detta jag vet inte varför det spårar ut åt det hållet men jag tycker det är jävligt skönt att Ungdomar, vissa visar verkligen vad de tycker det och tycker. Vilket rör sig, tänker, Det, det ja, behövs precis. mer sånt. Precis. Jag tror fan inte att jag tror inte ens jag hade gjort det i skolan när jag var 14 år. Nu var jag jävligt liten och tanig. Och men det, jag ska, det har inte med det att göra egentligen, utan det är vad du har i huvudet. Men, alltså, sagt, jag är jävligt stolt över honom just nu. Uh, ja, men du måste ju faktiskt ta äran lite själv också. Ja, för det, för det, det är ju ändå du som uppfostrat honom Ja, Jo, grunden har man ju gett Sen är de egna individer Och tar egna beslut och egna initiativ Ja, självklart Och han gjorde ju helt rätt här helt, Oha, helt rätt Jag vet inte hur det gick för Det kom en lärare springandes Det var någon som hade sagt till Att det bråk Hon tog in Alfred i enrum Och sa att han var en hjälte Och allting Men jag vet inte vad som hände med de här tre killarna Eller någonting Tyvärr så händer det nog inte så där jävla mycket med dem. Ja, men alltså, det här var på skolan, eller var det? Det var i skolan, ja, i hur? Ja, precis. skolan. Alltså, det, skolan har ju en skyldighet här att anmäla det egentligen, ja, äh, jag en här incident. Det. Så att. Det är egentligen, vi får väl avvakta lite och, och se. Ja. Han tar det jävligt lugnt i alla fall, Alfred. Alltså, han. Han. Tycker inte att det var en sån stor grej egentligen, utan... Han tycker som... det var självklarhet eller vadå? Ja, ja precis. Ja. Och jag tycker det är så jävla fint av han. Ja, verkligen. Jag har faktiskt... Jag, jag har tänkt på detta varenda dag. Och... Beundransvärt, tycker jag. Mm. Jo, nej men alltså, ja. du, du, du, har, du har en fin grabb, helt jag klart. Jag är nöjd. Jag är nöjd. <laughs> Nu Du har gjort ditt, du kan luta dig tillbaka, ja, han sköter nu, resten. Nu får någon annan ta över. Ja, <laughs> precis. <laughs> det var min... Det är min vecka, den har... Jag har läst kommentarer, kommentarer och återigen kommentarer. Ja, ja, det, det ja. har du gjort rätt i helt... Alltså det här, vi skulle nog ta i sist jag tror jag egentligen. <laughs> Våran vecka själva är nu kanske... Ja, jag vet inte hur det är. Vi får väl höra här fall. du kan toppa det här nu, Kristoffer. Hur har din vecka varit? Det blir svårt faktiskt. Eh, ganska ordinär vecka. Eh, jag kom precis hem från ishallen. Jag har varit där med äldsta dottern som tränar konståkning. Det är kul att se hur de små liven utvecklas med sin träning. Hon har blivit mycket duktigare. Hon har inte tränat speciellt länge. Från att liksom, stappla fram på isen så snurrar hon nu runt som den värsta isballerinan. Så det är himla kul. Eh, som vanligt så har jag jobbat på biografer den här veckan också. Eh, jag har kört en matiné den här gången. Det var en eh, film som heter Biet Maja. Eh, ingenting som lockade mig att stanna kvar och titta direkt. Men eh, det finns ju alltid annat att syssla med på biografen om man inte tittar på filmen. Eh, sen eh, så har jag varit på en 40-årsfest eh, hos en kollega och god vän med en massa andra goa människor. Det var i lördags och det var en väldigt skön och trevlig lördagskväll. För övrigt är jag fortfarande föräldraledig så där är det inget nytt under solen. Ja, skryt lite till va? <laughs> vad säger du Daniel? Hur har din, din vecka varit? Ja, eh, jag, kan, jag kan sammanfatta det med ett ord. Jobb. Jobb, jobb, jobb. Eh, det är väl egentligen det, jag, det, det. Det är vad jag har gjort. Jag har jobbat och jag har... Eh, Ja, inte jobbat, men ja eh, jobb det har varit en sån där ordinär, ordinarie vecka som man bara gör det man ska, kommer hem går och lägger sig och sover och så är det klart det är kanske lite föräldraledighet skulle vara på sin plats, om du hade haft någon ja, men nu är det faktiskt så att eh, imorgon då är jag ju ledig har jag tagit extra ledet. jag har bytt med en kollega ja. Så att jag och min fru sedan ja, nästa år, ser min fru sedan 20 år tillbaka, vi ska åka till Visingsö imorgon och fira att vi varit förlovade i 20 år. Det var imponerande faktiskt. Lång tid. Ja, de säger det. Personligen så tycker vi faktiskt inte att det känns så länge. Det är det som är hemligheten, tror jag. Det, det kan nog vara det. Så att jag, jag har oss fram emot här i alla fall. Det, det är en sak som är säker. Och nu lovar jag. Nästa avsnitt då ska jag berätta om våra, min helg som jag har som jag har spenderat på Visingsö. Mitt, mitt, mitt, mitt eh, vattenhål och smultronställe måste jag ju säga direkt då. Okej. gick med släpet då? Vi pratar inte om släp. <laughs> en annan podd, en annan tid. Eh, ärlighetens namn, jag har inte hört någonting mer. Men... Eh, det är lägre komma. Ja, ja. ja eh, vi ska väl ta och behandla lite ämnen den här veckan också. Eh, och vi gör väl som vi brukar. Vi börjar med teknik. Och eh, som vi lovade förra veckan så ska vi faktiskt recensera Google Plus nya gränssnitt. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite Facebook. Eh, I alla fall Android-appen. Sen har du eh, en liten... Eh, en liten, en, liten där. en liten instickare en liten smidig app som du gärna vill prata om ja. sen så går vi över till film tv-musik och där fortsätter vi lite på teknikspåret genom att prata lite IMAX men innan det så ska vi ha ett tv-tips och sen så kör Kristoffer veckans filmtips och vi ska faktiskt Prata träning men det blir väldigt lite eh, Det går, fort. Det går ja. väldigt fort Så att, eh, vi hinner nog inte ens köra en jingle innan det är över <laughs> eh, Sen ska vi prata mat eh, Och då ska vi prata eh, julbord, pizza och glugg tänkte jag Kanske inte just den ordningen men eh, det är vad vi ska göra Och sen ska vi ha lite billig försäkring Ska vi göra reklam för faktiskt kan man säga i slutet. Och så ska vi prata lite advokatbattel Men mer om det senare. Spännande. Mycket spännande. Så att nämen, vi kör väl igång med lite teknik. Ja. Och det är jag som börjar. Ja. Eh, det är så att jag kan, vi ska ju då recensera eh, Google Plus eh, nya gränssnitt som kom förra veckan. Eh, faktiskt i samma veva som vi satt och spelade in det här. Eh, och jag måste ju erkänna eftersom att min vecka har varit som den har varit så har jag inte hunnit så där jättemycket och sitta vid eh, varken dator eller telefon och eh, vad heter det, Sociala, socialnätverk eller vad man nu ska kalla det för så att jag har inte kan inte direkt göra en rättvis med bedömning av det men jag kan säga att jag är kluven om jag börjar med webbgränssnittet så tycker jag, i det stora hela tycker jag det är mycket bättre än det gamla. det är renare och det följer Google, Googles material design riktlinjer mycket bra det enda som jag egentligen har något emot i det nya gränssnittet är att de är sämre på att visa notifieringar än tidigare appen däremot det är en helt annan fråga. Den tycker jag blir blivit sämre. Den här menyn i nedekatten där. För det första så plockar ju den bort skärmyta som man skulle kunna ha nytta av. Och det, jag tycker det är svårt att se notifieringarna eftersom att det nu numera bara är en liten röd prick. Där nere i höger hörn Om du inte har fått uppe, notifieringarna uppe i din statusbar som vanligt då. Men går du in i appen så är, så är det bara en liten rubrik Och det, och det här med samlingar jag, jag har inte fattat grejen Nej jag vet inte heller vad det är för vad, vad ska man ha det till egentligen jag, jag, Alltså jag vet inte Nej, för, för att följer jag någon så följer jag Liksom hela personen och, ja. Eller ingenting alls jag, jag, jag, jag hänger inte med på det här Med samlingar överhuvudtaget Så att Snälla någon, förklara ja, vad gör man med det Jag vet inte det hashtag det är baserat på eller vad är det? du ska lägga in dina egna grejer. Jag vet inte. Det. Jag menar, om du skriver ett inlägg på Google+. Plus. Så ska du kunna lägga in det i en viss samling. Så att du skriver om teknik då. Så ska ja. du kunna ha en tekniksamling. Och så ska det liksom... Så ska folk kunna följa just bara den samlingen. Eller något sånt där. Men... När de inf... det är det ingen som fattar vitsen med det och ingen som använder det så kanske det försvinner till, till nästa gång när de gör om gränssnittet. Ja, det fast det... fast många, många tycker det där med samlingar är väldigt bra. Ja. ja, jag vet. Men jag fattar det fortfarande inte. Men... Och det är ju inte det att det var en... när de lott till det var ju inte det en sån här opt-in-grej. Utan eh, när de lott till samlingar de som hade samlingar som du redan följde Då följer du helt plötsligt alla deras samlingar Om de helt plötsligt vill ha en samling med politik Som du kanske inte är intresserad av För fem öre Då får du följa den Då får liksom, Istället för att du får Börja med att följa samlingen Så är du redan i samlingen, Så du får liksom avfölja en jävla massa samlingar Och det, jag har inte Nej, jag har inte Grupper och eh, Sidor har jag förstått Men inte ja. samlingar Nej, jag har inte, heller. Jag har inte satt mig in i det heller egentligen, för jag använder det inte. Jag har mitt flöde bara. Jag, lägger, jag stoppar in alla. Jag gör inte skillnad på, på nötter eller något. Alla åker in i samma cirkel och så följer jag den bara. Jag har lagt ner det med cirklar också egentligen. Jag har ett långt helvete stort flöde bara. Jag, jag gjorde det också, men det, det, det visar sig att man kan inte ha hur många personer i en cirkel som helst. Nej, jag har 2700 har jag en cirkel. Okej. Okay. Det är de jag följer. Mm. Och det är säkert många Blueheads, alltså inaktiva konton och sånt också. Där. Det är nog 70 procent det kan tänka mig. Ja. Alltså, ja nej, men cirklar har jag ett par stycken så, som, som jag har delat upp i, men. Mm. Så den biten fattar jag, men inte, inte mer än så. Jag har ju inte så många i mina cirklar än, eftersom jag är ganska ny på Google Plus på det hela taget. Och den här förändringen av gränssnittet kommer snart efter att jag överhuvudtaget hade skaffat den här tjänsten. Så att jag har inte så mycket att tillföra, för jag kan inte göra någon riktigt god jämförelse eftersom jag inte var införstådd i det gamla. Jag märkte i appen att uh, saker och ting såg annorlunda ut. Men uh, jag visste inte vad det var som hade ändrat eftersom jag inte hade något referensmaterial. Uh, men en sak som jag reagerade på som jag tyckte var himla konstig det var att jag inte kunde logga ut ur appen. Vi satt ju med det, det var jag och Daniel, uh, förra veckan. Och försökte hitta ett sätt att logga ut. Och ja. lyckades inte. Okay. Jag, använder, jag använder appen i iPhone. Jag vet inte hur det ser ut i Android. Är det någon som använder Android och vet om det finns någon utloggningsmöjlighet från appen? Det gör det, det kan jag säga. Men det, för det, det, det, det gör det i Android. Ja, det gör det. Mm. Mm. Då gäller det att hitta den för att ha en gynna förbannat bra. <laughs> webbgränssnittet. då? Vad säger du om det? Jag tycker det är skitfint. Jag, tycker, jag, jag har ju inte ont av om jag bara snabbt eh, återgår till appen då. Det här med aviseringar, notifieringarna. Mm. Det blir en liten fin röd prick där nere på klockan och det tycker jag är skitbra. Och sen gnäller folk på att de inte kan se vem som har plussat ett inlägg. Det kan man ju visst göra. Ja, det är I Android i alla fall. Det förstår jag inte heller. Nej, som sagt, den där jag har med... Eh, jag tycker det här med notifieringarna är, eh, och den här statuslistan. Eller statuslist och ja. statuslist, den, den med startsöjda och då, samling och grupper och det där nere. Den tar upp onödig skärmyta bara. Ja, den kunde ju varit en sån så att den försvann och sen när man swipar neråt att den kommer upp då eller något sånt där. Ja, precis som det var förut med... Ja. Den övre menyn är ju sån... Ja, precis. så Att den kunde vara precis likadan. Att den kunde. Det kommer säkert. Det gör det säkert. Är du inte beta fortfarande på den appen? Eller? Nej. Uh, ja. Oh. Gmail var väl beta i sex år innan de släppte den, så det är det säkert. Ja, ja. Men webb, webbgränssnittet. Uh. Alltså, jag tycker det är jävligt snyggt. Det är det. Det tycker jag. Uh, alltså, men jag använder det så jävla lite. Jag är ju mest på mobilen, alltså. Och det tror jag väldigt många är faktiskt. Mm, mm. Jag tror de flesta sitter i mobilen. Det är ju den som man har närmast till hands hela tiden. Ja. Så att, där håller jag nog med dig Men som sagt, nej, ja. Precis. Du då, Kristoffer, har du kollat på webbgränssnittet? Nej, jag har bara varit inne i appen. Jag har inte varit inne på datorn. Okej. Okay. Men jag tycker, jag tycker folk har varit... Eh, eller jag, ty jag tycker att eh, appen och eh, webbgränssnittet har fått eh, oförtjänt mycket skit Folk har ju varit helt rabiata för fan Ja, det håller jag med om eh, ja. Utskrivningar och sånt måste ju öka sånt. <laughs> veckan. Ja sånt alltså, De det är det... dåligt över den här ja. stackars uppdateringen Ja men det var ganska stor Det blev en stor eh, Grafisk förändring blev det ju Så att eh, Men jag personligen tycker att det var till det bättre Som sagt ja. eh, Ska vi gå vidare kanske Eller vill vi Vi går vidare, vi går vidare. Eh, Facebook eh, Som ni vet eh, Så har jag nyss blivit med Facebook igen eh, Jag har installerat appen På min telefon eh, och helt plötsligt så har jag ingen batteri kvar. Det visar sig att Facebook-appen, utan att jag knappt har använt den, slukar 26% av mitt batteri igår. Och jag, och som sagt, jag har inte använt den. Jag tittar lite i flödet på frukost. Sen har den liksom ligat, uh, oanvänd. 26%! Det, alltså, det är mycket. Det är helt otroligt. Det är mycket. Det är det. En bra grejer att dra mycket strömmet. Ja, men min telefon är ju bra <laughs> grejer och den drar inte mycket ström. <laughs> Nej, men den är väl känd för det också. Att den drar mycket och det spelar roll om du stänger av den. Den ligger ändå där och tuffar på rätt mycket. Det var ju... Läste jag läste ju om det där. Jag kommer fan inte ihåg vad de sa, men Facebook-appen är väl den värsta drainen, tror jag. Men det, det är ju helt oacceptabelt, alltså. Jag menar, Twitter och Google Plus, de ligger på... Ja, 1 till två mm. Och är jag flitig användare utav dem så kan jag kanske komma upp i 6%. Men inte 26 procent. Mm. Så att... Det, det, det, det, det låter helt otroligt. Hur, hur ser det ut på... om, ni, om ni tar fram Kan du se procentsats på olika... på eh, Enskilda appar i Iphone, Kristoffer? Eh. Jag vet inte hur man mäter hur mycket respektive app du slut på. på. Okay. Det finns något spännande redskap för det, men det får jag ta och kolla på i så fall. Eh, vad jag vet bara är att jag har haft den här Facebook-appen på telefonen sedan innan jag skaffade min iPhone 6. Så att jag har inte märkt att den ja, det är svårt <laughs> att säga om den drar mer eller mindre, då, för jag har aldrig kört utan den appen. Mm. Eh, så det kunde nästan vara intressant att avinstallera den och se om det händer något med batteritiden. Mm. Är du då, ja, det är, Hur mycket batteri har du dragit idag? 3% av min Facebook. 3% laddar jag nu. Och, eh, den låg på laddning innan jag gick och satte mig här också. I Okej, ja, då kan den ju faktiskt ha... Det är lite missvisande faktiskt. Ja. Men den brukar väl ligga i topp Den gör det, ja? Ja, det gör den nog. Ja. Ja. Men jag har använt den jävligt mycket nu den, den här veckan också. har gjort Ja. Jag ska göra ett nytt försök. Uh, för väl kanske Göra ett nytt rage på det nästa vecka. Vi får se. <laughs> ja. uh, vi går väl över till din opinion heter den va? Ja, just det. Jag fick ett tips av en, en kompis om en liten smidiga för inspelning av podd. Den är svensk utvecklad. Uh, finns bara till uh, uh, iOS tyvärr. Ja, Men... då kan vi sluta här. <laughs> Men jag får säga, det är man kan, man kan redigera. Ja, naturligtvis spela in då i första hand. Och så redigerar man och man kan publicera gratis. Då har du tio minuter per avsnitt. Annars så kostar det, jag tror det kostar 40 kronor att köpa. Då har du obegränsat. Och du kan ju du kan dela direkt i Twitter och Facebook och iTunes, podcast och så är det något engelskt ord, directory där. Och du får också en hemsida, får du. Och så en RSS-feed då som man kan dela ut. Och du kan dela dina ljudklipp, lägga upp dem på Soundcloud, Dropbox, Google Drive. Du kan e-posta dem, skicka via iMessage och allting. Importera ljud från din lokala iTunes eh, musikbibliotek där eller då Dropbox, iCloud, Google Drive och andra. Eh, jag har testat den och det är förvånansvärt eh, enkelt att göra detta. Jag testade att göra lite jinglar i eh, garageband som jag eh, la in i iCloud och sen inne i appen om jag vill lägga i en liten. Jingle eller något så bara hämtar man den Hur smidigt som helst Och klipper och flyttar ljudklipp och sånt I appen då. Så det är väldigt lätt Om man vill göra en enkel podcast Om man vill testa på att börja Men endast för iOS sa du va? Ja. ja Då kan vi inte testa den i den här podden Eller hur Kristoffer? Mm, mm. Eller hur? Vi kan ju testa den i alla fall. Men, du var ju ingen, men vadå vi kan ju testa den? Du var ju ingen iPhone. Jag har en iPad. Du tänkte så du. Ja, ja. ja just det. Ja, men just. Länk, länk finns. Länk, vi länkar som vanligt, ja. Ja. Yes. Uh, ja, det, det, det blev veckans apptips då, helt enkelt. Ja. Och raskt ja. över till nästa. Ja. Jag står först där. Varsågod. Ja, eh, det har inte för mig något nytt spännande på Netflix. Det har inte det där. De, De har inte släppt något roligt De har inte släppt något. Varsågod, Daniel. Ja, tack, tack. Det, det, var, det, var, det var värmande. Eh. <laughs> ja uh, Jag, jag om, tänkte Om Fredrik får pröjs varje gång han nämner Netflix i det <laughs> Nej det får jag fan Det skulle jag fan haft det. Uh, um, men jag det... Det. Ja uh. Ett gratis abonnemang mig just nu. Ja det tycker jag Ja uh. Netflix, lyssna nu Åh oh, det behöver ett gratis abonnemang Ja uh. uh, Ska jag tipsa om mitt nu eller ska vi fortsätta <laughs> Nej, du är med Netflix. Du är flädig, flädig med nätflik, ja. Det var bra. Jag tänkte faktiskt tipsa om ett litet Må bra program tycker jag det är. Som SVT sänder på söndagarna. Och det går naturligtvis jättefint att se på SVT Play. Som för övrigt är en väldigt trevlig app. Programmet, jag ska tipsa om det är Allt för Sverige. Har ni sett det? N Något Nej. avsnitt, någon annan säsong. Mm. Jag såg det, jag sappade förbi det och så såg några minuter på väg till någonting annat. Men jag har inte kollat på något helt avsnitt, nej. De är inne på sin sjätte säsong faktiskt med det här programmet. Ja. Och alltså, Jag tycker det är så småmysigt att sitta och kolla på det här. För den som inte vet då, så handlar programmet om att ett gäng svenskättliga amerikaner får komma till Sverige- Eh, och eh, under tiden de besöker olika platser i Sverige som har med deras, eh, vad heter det? Släkt att göra så tävlar de då om en släktträff med sina svenska släktingar. Det är ju som ett vanligt sånt. Eh, det är ju egentligen ett tävlings program där de har utslagstävlingar och till slut så kommer en vinnare stå kvar. Programledare för det här programmet är Anders Lundin. Det som är lite roligt då med att det, alltså det, det känns så typiskt svensk det här programmet. För att i Sverige så får man inte förlora. Och när en person förlorar och ska åka ut så får de även med sig då det de redan har samlat in om den här personens släkt som finns i Sverige. Så att de går ju inte lottlösa hur de än gör. Förutom då, det, det är ju den sista då som, som är över. och Som får träffa den släkten som de har där i Sverige. Mm. Mycket mysigt. Det jag tycker det är småmysigt att kolla på faktiskt. Måste jag säga. Ja, uh, ja en sak jag vill också nämna när jag ändå håller på med tv och tips och så. Så är det ju en annan serie som jag har tipsat om tidigare. Om, om att man skulle titta. Och det är ju den här Mr. Robot- Ja just det, jag har inte sett ett enda jävla avsnitt De tog ju bort de första, och missar de första där Ja. Och jag vet jag... inte min kompis heller som... Nej, jag, jag ska säga det att jag eh, Tappade faktiskt intresset där halvvägs in i den här första säsongen Så att jag har helt enkelt bara slutat att titta Okej okay. Ja, jag Tänk vet inte jag... det, det är ingen bra egenskap hos en så. Nej, eh, jag vet inte vad det var som gjorde det Jag menar, den, den började så himla bra och den, det, det var liksom, men sen blev det liksom... Uh -huh, om man säger uh -huh. Så att jag har inte brytt mig om att liksom fortsätta. För, så att den kan ju avfärda att det är en av mina serier som jag ser på då. Ja, ja, ja, ja. Men det är trist när det blir så. Men då kan man vara glad att man inte har investerat mer tid i att uh, kolla på någonting som man sedan inser är smörja och så rådbråkar man sig själv för att man var så dum att man började kolla på det överhuvudtaget. Ja, precis. Så var glad att du slutade i tid. <laughs> Nej, jag kan ju inte säga att det var smuriga. Det var ju välproducerat och det var bra. Alltså, det var ju bra så sett, men jag vet inte. Jag tappar bara intresset för det. Jag vet men, men inte. Det, det finns ju andra serier på Netflix. <laughs> ja, precis. <laughs> Kan jag, om jag också Nämner Netflix, kan jag också få gratis av dem jag tror <laughs> För jag kan ju titta på något på Netflix <laughs> Då säger ni, ska vi låta Vi, vi, vi kör det eh, eh, Adels Netflix-tips <laughs> <laughs> Ja Vad sa vi? Inget nytt <laughs> uh, Ja, nej men vi låter Kristoffer Ralliera här en stund istället, så kan vi sätta oss Och luta oss tillbaka och Ta det... eller något. Ja, jag tänkte ju köra en liten kombination här av teknik och film. För som många vet så har Sveriges första IMAX-biograf öppnat. Och den finns ju då inte helt otippat i Stockholm. Närmare bestämt i mål av Skandinavia i Solna. Och det är Sveriges första IMAX-biograf. Det finns... Ungefär tusen sådana biografer i världen fördelat på 65 länder ungefär. Så Sverige var på inget sätt först eller ens tidig med IMAX. Faktum är att föregångaren till IMAX presenterades av Fox redan 1929. 1967 så testades konceptet eh, som kom att bli IMAX på världshusdäljen i Montreal och 1970 så var konceptet etablerat. Eh, och det var ju fan inte igår det. Så att det kanske var på tiden att det kom till Sverige också. Eh, när folk hör eh, ordet eller akronymen IMAX så tänker de nog eh, i första hand på ett stort och häftigt bildformat. Eh, men de flesta vet inte så mycket mer än så om vad det handlar om. Är det någon som vet om IMAX är ett digitalt eller ett analogt filmformat till exempel? Det låter ju som det är Apple som utvecklar det i alla fall. <laughs> uh, uh, det, det låter ju digitalt, helt klart. Det, det är vad många tror, men det är det faktiskt inte. Uh, IMAX är ett analogt filmformat. Uh, och det är väldigt intressant i en tid där vi har blivit mer och mer digitala. Att det fräckaste man kan ha nu på filmfronten, det är någonting som är analogt. Och då är den stora frågan, hur kommer det sig att det analoga det digitala? Jo, faktum är att när man ser till eh, bildupplösning och bildkvalitet- så kommer eh, de digitala formaten aldrig upp i samma kvalitet som eh, de analoga. En vanlig DVD till exempel har ju en upplösning på 720 gånger 576 pixlar- vilket funkar alldeles utmärkt på en vanlig 48-tums-tv till exempel. Eh, Bred man på lite och kollar på en Blu-ray så har vi HD-upplösning- Eh, något som vi brukar omtala som 1080p vilket innebär att bilden räknar 1080 pixlar eh, eller linje på höjden. Eh, jag har kört både vanlig DVD och Blu-ray på biografen på duken där och jag tycker att det ser helt okej okay ut. Eh, men blir duken större så blir ju också bilden sämre. Vanlig digital biofilm eh, är ofta på två K, eller 2000 pixlar på höjden. Men det finns även vanlig digital biofilm som är det dubbla. Det vill säga 4000 pixlar. Men om man då tar och jämför de här digitala, den digitala biofilmen med vanlig analog 35 mm film. Vad tror ni då? Är 35 mm filmen bättre eller sämre? Uh... Ja, eftersom att du säger. Om man ska vara lite logisk i tänkandet nu då och du säger att IMAX är ett analogt format. Så ja, det är nog bättre. Den analoga filmen, absolut. Mm. Den analoga filmen motsvarar väl på ett ungefär om man räknar om det till eh, ja, pixlar, vilket är att det rör sig om. Men eh, om vi ska göra en jämförelse så får vi göra det ändå. Det handlar det om ungefär 6K eller 6000 pixlar eller linjer på höjden. Och det är alltså väsentligt bättre än vad någon vanlig digital film är idag. Och vad hamnar då IMAX i jämförelse? Eh, meningen är ju att IMAX ska visas på enormt stora biodukar. Eh, Sveriges största bioduk för vanlig film finns i biostaden i Uddevalla och den mäter 8 gånger 195 meter, så det är en rejält stor duk. Åh oh, fan. sa det, ju... ja? oh, det hade jag ingen aning om att det var just Uddevalla. Det av all... Uddevalla. Ja, precis av alla städer i hela Sverige så har Uddevalla den största bioduken. Men är det ganska ny, den biografen va? Är det inte det? Det har jag inte koll på, men ja. jag vet hur stor duken är. Det är kanske är dit. Vi ska be oss för att kolla Star Wars i december istället. Ja. Kristoffer. Det är på som man kör... IMAX på. Den är 11 gånger 22 meter. Så den är ganska rejält mycket större. Men fortfarande är det tveksamt om den duken och medger att måla av Scandinavia kan kalla det de visar för äkta IMAX. För den är faktiskt ändå i minsta laget. Det finns IMAX- dukar och IMAX-biografer som visar mycket, mycket större bilder som till exempel i New York eh, där det finns en duk på hela 23 gånger 40 meter. Jävlar! <skratt> då, då, då, då snackar vi en stor bild och tittar på. Kan man se eh, snorkrokarna upp rakt, rakt upp? Ja, men föreställ <skratt> för, det, det första du tänker på. <skratt> Men jag föreställer att ni tar en vanlig DVD på 720 gånger 576 pixlar och så smäller upp den på den duken. Ja, då det kommer blir det ut som hundskit liksom. Ja, det är bara snorkråken när du ser det då. <laughs> ja, det, det, det blir bara gröt. Liksom, det blir och det är det man behöver iMac. Eh, och att det är ett analogt format. IMAX har en upplösning som är digitala termer, motsvarar 18k. Oh, alltså 18 000 pixlar eller linjer på höjden. Det är rätt stor skillnad mellan det som vi kallar eh, HD High Definition eh, i vardagsmön och IMAX. Men kan ögat tolka det här? Ja, du kan ju göra förbannat mycket större bild, det är ju det det handlar om. Ah, Helt, ja, okay. Därför vinner mm. inte så mycket jag tror jag på att prongla ut den eh, jättehögupplösta bilden på en liten duk för då kan du inte tillgodogöra det utan du måste ha en rejält stor duk för att det ska vara meningsfullt med sådan upplösning och det är väl därför man i USA har börjat tala om IMAX kontra LIMAX alltså LI efter engelskans lögn det är när man bygger om gamla befintliga biografer och visar det här formatet fast i så liten skala att det egentligen inte spelar någon större roll att det är IMAX. Okej. Okay. Så att det är ganska mm. het debatt. Men det finns i alla fall ingen digital filmteknik som kan komma i närheten av den upplösning som IMAX kan erbjuda. Och även den vanliga 35mm-filmen ligger en bra bit efter. Och det är precis som i alla andra sammanhang, att det handlar om datamängd. Fast inte om ettor och nollor eftersom det är ett analogt format. Men om du tänker på 35 mm film så är det betyder det att bildrutorna är 35 mm stora. IMAX har bildrutor som är 70 mm stora. Och varje bildruta har 15 perforeringar. Per ruta och då innebär det också att den rullar igenom ganska fort. Så i och med att det är en större film så får man in mer information och så rullar den snabbare. Och då kan man också prångla ut bättre kvalitet och mer information. Så Om man då kör IMAX med en frame rate på 24 bildrutor per sekund så gör man slut på 102,7 meter film per minut. Fan. Ja, eh, en sån här rulle med IMAX-film, eller förlåt inte en rulle, en film på två och en halv ungefär väger ungefär, runda så länge, 250 <laughs> kg <kilo> i film. <laughs> ja. Så att det krävs ju speciella biosalonger, det krävs speciell utrustning för att visa IMAX-film. Utöver det så är, krävs det en helt annan logistik. Idag skickas digital film på hårddiska till de olika biograferna. Det är alltså inga stora paket som skickas runt, men ska vi skicka IMAX-film så blir det desto mer som ska fraktas fram och tillbaka mellan biografer. Eh, och så behöver man ju personal som klarar av att köra de här nya IMAX-projektorerna. Eh, så det är inte helt konstigt att biljetterna är dyrare än till vanliga filmer. Att se den här kommande Star Wars som vi alla ser fram emot, The Force Awakens, i IMAX-format på Mall of kostar över 200 spänn per biljett. Jag tror det är 215. Jag är inte säker på att det är värt det. Men det vore kul att testa. Ändå, Vad tror ni? Alltså, Vad är jag, jag får säga direkt att jag, uh, du säger över 200 spänn. Är det typ 225 spänn eller någonting då? 215 tror jag exakt. Ja. Och, alltså, Jag tycker inte det låter så där jävla farligt. Nej, Vad kostar men, en normal men, biljett då? Det är en hundring mer eller någonting. Vad en normal biljett kostar, eller? På biografen där jag jobbar så tar vi 80 spänn för en biljett okay. till en vanlig film. Och 100 spänn till en tredje. 60 spänn för matinén. Mm. Och då blir det ju lite skillnad. Jo, men ändå. Alltså, om, om det nu bara finns en biograf i Sverige. Och du ska... Okej, Det blir ju dyrt att ta sig dit och allting. Men det är ändå som en... Ja, jag, jag, jag tycker inte det var så där jävla farligt Jag hade nog räknat med att det skulle vara ännu dyrare Jag kan tänka mig vad det kostar att, att producera en sån här jävla filmklump på 250 kilo Ja, men det är också det Det krävs ju en speciell kamera och det krävs att man filmar på analog film Det ja, finns de som konverterar digital film till IMAX Men det blir inte äkta IMAX nu. Nej, och nej Analog film filmar man nästan inte på idag det är mm. bara välrenomerade regissörer. Eh, alltså stor, stora regissörer som kan kräva av filmbolagen att få filma på analog film överhuvudtaget. Mm. Och kamerajäven är dyr. Och eh, jag tror att den väger 113 kilo. Så den är <laughs> inte direkt lättmanövrerad heller. Nej, men då, då tycker inte jag att 215 spänn är så jävla mycket. Nej, jag kan tänka mig... Bara för att få, få testa det. Vad jag menar <laughs> ja, är att duken inte ger den optimala upplevelsen kanske den är ju fantastiskt stor jämfört med allt annat som finns i Sverige men i med många andra IMAX-biografer så är det ändå en ganska liten duk. Ja, vi drar till New York, Kristoff. Mm. Men jag blev faktiskt lite besviken nu när jag mm. hör dig säga det att den är liksom, att det inte är äkta eh, IMAX för att den inte är tillräckligt stor Jag trodde ju faktiskt... Limex, ja, jag trodde ju faktiskt äh, men, att... Meningarna går isär så det beror på vem man frågar. Ja, apropå det frågar var du... <hör> ja, nej men alltså... Vad sa du? Vad tycker Kristoffer? Eh, jag skulle bra gärna vilja åka och, och, och kolla. Kanske ja. inte just nu till Star Wars Force Awakens, men förr eller senare så vill jag testa IMAX i Sverige. Kalla det vad du vill, sedan äkta IMAX eller inte. Ja, äh... nej, men det var inte så jag menar utan jag menar ju det att här marknadsförs för sig att Sveriges första IMAX och så visar sig att det är inte riktigt IMAX ändå. Nej, precis. Det, det var liksom där att det jag ty... falsk och falsk, men lite falsk marknadsföring blir det ju om det är liksom nej, men jag tror inte att det finns någon standard egentligen så här okay. så måste det vara utan det finns, det finns biobesökare och kännare och tyckare som anser att Somliga biodukar är för små för att få kallas för äkta IMAX. ja, ja, det, ja, ja. det är sådana som du alltså. Det är sådana som jag. Det är Tack så mycket för det. Ja, varsågod. <laughs> uh, men alltså, det fick mig ju då. Jag menar, uh, till jul då när vi ska gå och kolla på Star Wars. Så befinner vi oss ju inte långt ifrån Uddevalla egentligen. Så frågan är, ska vi inte åka dit till stället? Du menar på julen? ja. Uh? Kan vi kan väl suga på den karamellen. Ja för att... Ju större bild desto bättre tycker jag. Alltså nu när du säger en sån sak. Man, då ser vi ju ändå filmer på Sveriges största ordinarie biodyrk. Ja. Vi får tänka på det. Ja. Eh. Men det, det, det får bli en annan, ett annat avsnitt som sagt. Va? Eh, jag tänkte bara flika in en liten sak här nu när vi ändå pratar. Eller när du pratar om, om det du pratar om. Och det är ju det att vi har ju bett er lyssnare skicka in frågor till oss om diverse ämnen. Och det här är väl ett ypperligt tillfälle för dem att han vet vad han talar om så skicka in era frågor. Skicka dem till kristoffer snabela 18podcast.se eller podd ett snabbla, nej podd snabela 18podcast.se Ja tack. Mm. Eh, men eh, du är så bra på det här och köta på kristoffer så att du Gå jag vill att jag ska fortsätta köta Yes! Ja, Vi sa ju att det skulle komma med ett veckans filmtips. Så att, eh, det tänkte jag göra det också. Eh, igår kväll så såg jag en film som jag tänker tipsa om. Eh, det är ingen sån här fantastisk film. Men det är en ganska annorlunda film. Eh, filmen heter Söken. Eh, jag ser ju på en hel del film. Och allt oftare så blir jag medveten om hur lika många filmer är. Och då är det kul när man hittar någonting som bryter mönstret och gör någonting annat. Och det gör Sökel. Hela den här filmen, allting utom avtoningen, utspelar sig i ett enda stort rum. Rummet är fullt av människor som står i en cirkel. Och i mitten av rummet så finns det en liten kupol. Och varannan minut så skickar den här kupolen ut en röd blixt som dödar en av personerna i cirkeln. Eh, de vet inte eh, var, var de är någonstans eller hur de har hamnat där. Men eh, oavsett eh, liksom vilka de är och vad de vet om situationen så fortsätter den här kupolen att döda en person varannan minut. Inledningsvis så tror de att det sker helt slumpartat. Men efter ett tag så kommer de underfund med att det är de själva på något sätt som avgör vem det är som blir träffad och dödad av den här blickstånd. Så i det scenariot så föds det en intressant etisk frågeställning. Nämligen är alla människor lika mycket värda? En mycket filosofisk fråga. För att vinna tid, för folk håller på att dör varannan minut och de vill komma på ett sätt att ta sig därifrån eller att bli skonade från det som verkar vara en oundviklig död, så börjar man diskutera sinsemellan eh, vilka som kan offras. Eh, och då försöker man basera det på olika argument för att vara så rationell som möjligt. Till exempel om äldre personer är mindre värda än yngre, om det spelar någon roll om man har barn eller inte, om man är gift, vilken sexuell läggning man har, vilken hudfärg man har, etnisk bakgrund, om man tror på Gud eller inte. Eh, är det meningen att en gravid kvinna kan räknas som två personer? Eh, så det är många frågor som dyker upp. Och den viktigaste av alla kanske är det att eh, hur är vi som människor när vi ser döden i vit ögat? Vad händer med våra moraliska värderingar? Är vi redo att offra oss själva för att rädda någon annan eller några andra? Eh, är det rätt att offra en person för att rädda fler? Och hur pyttesmå och egoistiska är vi egentligen som människor när vi hamnar i en extraordinär situation? Det är det intressanta och viktiga frågor som den här filmen tar upp. Men tyvärr så gapar filmen efter för mycket. Den vill göra mer än vad den lyckas med. Och eh, den går därför aldrig på djupet med några av frågorna som den ställer. Jag undervisar ju på gymnasiet i religion, filosofi och filmkunskap bland annat. Och, eh, det gör att det här är en film som tilltalar mig rätt mycket. De här etiska spörsmålen är sånt som återkommer i de ämnen jag undervisar i. Eh, så det kan hända att jag använder den här... Eh, Filmen i min undervisning när jag kommer kommit tillbaka från min föräldraledighet. Jag får se vad jag gör med det. Det är två regissörer som står bakom den här filmen. Jag känner lite till någon av dem. Eh, och det finns inga direkt kända skådespelare i filmen. Och det är på både gott och ont eh, att skådespelarna är oerfarna. Det märks sig emellanåt när de levererar sina repliker. Eh, men det hade inte funkat att ha stora kända skådespelare i den här filmen. För hade vi tryckt dit Brad Pitt eller Sandra Bullock så hade det förstört spänningen i filmen. För en stor del av spänningen ligger i att vi inte vet vem som kommer att överleva och vem som kommer att dö. Och kastar vi in Brad Pitt i filmen så är vi alla säkra på att han kommer inte att dö de första 15 minuterna i alla fall. <laughs> och så har man liksom tappat ett spänningsmoment. Jag tror att det här är en film som i första hand tilltalar personer som är intresserade av etik, religion och filosofi. Eh, eller så kan det fungera utmärkt som diskussionsunderlag till en flaska whisky eller en natt ihop med en bag in -box om man är på det humöret. Så filmen heter Sökel. Den finns bland annat på Netflix, Fredrik. Sitter. det? Eh, <laughs> eh, eller så kan man hyra eller köpa den på VOD genom till exempel Amazon.com. Jag kollade runt lite i andra nätbutiker som säljer fysiska exemplar av filmen, Men de verkar inte ha den här i sitt sortiment. Vilket också säger lite någonting om hur obskyr filmen faktiskt är. Någon som känner sig manad? Eh, ja, du sa att den finns på Netflix. Då är det väl bara att kika in på Netflix. Vi lägger länk naturligtvis till att börja med. Eh, så att... Eh, får jag kolla in den? Och jag vet ju, aha, du säger det, en flaska whisky eller en box ut, va? Då vet ju vad vi kommer prata om i nästa gång vi träffas. Ja, ja jag, jag kan, Daniel, jag kan ju faktiskt se oss framför mig. Åh <laughs> ja. oh, nej, är det en sån film? Ja. Ja. Det, det innebär att du och jag sitter uppe. Vi kommer uppe sitta vakna efter alla andra har gått och lagt sig och kanske till och med när de vaknar. Ja, det där. Och du menar att våra respektive bara tittar på och på huvudet och går därifrån som vanligt? Ja, eller så skiter vi det helt och hållet. Någonting uh, annat istället. Ja, men det lär vi ju inte göra. När vi har Nej. en flaska viskus så vet ju. Det, det, det kommer att ske. Det ja, precis. Det, det, det är oundvikliga. vi mm. vidare? Uh, ja. ja. Då gör vi det. Träning! Ja, oj, inte oj, oj. ett skit Det är... Ja, var du bli snabb? Jag tänkte faktiskt säga ditt namn först innan du liksom <laughs> gör din långa utläggning. Men, men... Ja, ja. Vi går vidare, Fredrik. Samma här. <laughs> Jag har ju en, en groende man-cool som växer sig starkare för vår timme som går just nu. Och... Uh, jag ska inte skylla på det här, För det så var det ju inte tidigare i veckan Men uh, Nej, det är ju fan dött här alltså Tyvärr mm, mm. Men det kommer, för fan Ja Det kommer Då var det bara jag kvar Ska jag, ska jag berätta om min fantastiska träningsvecka? Ja låt att Nej, det var ingenting med den saken uh, Nej, det som sagt, det var en jädra massa jobb. och så Jag vet inte, jag, jag tror... Jag hade mina gamla jobbaskor innan som jag berättade om att jag fick nya. Jag tror de har... Någonting med dem var det. För jag har fått fruktansvärt ont i min vänster fot Och så fort jag... Liksom stannar upp och lägger upp den så blir det... Den känns utmattad. Mm. Så att... Ja... Nej, ingen träning. Vi, vi skiter i det här, låter det som att... Jag tror att det är kanske är ja. jag som har dåligt inflytande på er då. Ja, vi som var så på gång. Om det känns bättre skyl på mig. Ja, det är ditt fel. Vi kör nyårsluften istället. Vi ja. skiter i nu fram till jul. Ja, vi... Först, ja. Men vi går väl till nästa ämne då. Mat. Mat. Behöver vi. Ja. Vad hade du sagt, Fredrik, om du fick hela ditt julbord serverat på en stor, rund brödbit? Nej, fan. Alltså, rent spontant så nej. Eh, nej, jag tycker inte det. Vad ja. ja, fan. <laughs> du då, Kristoffer? Kalsone är ju kalsone och... alltså julbordspizza. Mm. Ja, jag vet inte, det är en jävla hipp grej någonstans. Men... Ja, en, nu vet jag inte exakt stald, men i det stora metropollandskapet Värmland. Ja, men det är ja. Jag hörde på radion idag att det var någon Värmländsk pizzeria. De har skapat en julbordspizza med allting på. Typ ja. skinka och sill och jag tror till och med gröten Flickor låg på. Var nubbe och rödkol och hela kittet. Ja, nubben var inte med, men alltså, sillen och skinkan och jag tror till och med gröten låg på. Så att, uh... Nej Vad fan, det var det dydraste <laughs> Ja men ärligt talat, men så kan man väl för fan inte hålla på heller egentligen. Okej, okay? det kan vara kul grej som Kristoffer sa, skinka funkar, det går ju säkert med... Med lite skoskav, hur jag säga, men, <laughs> <här> Vad fan heter det då? Revbensbjäll och skrapa av köttet och lägga i, men... Nej. Nej. Men Det finns ju en anledning till att man tar två gånger på jul julbordet också. Man tar de kalla grejerna först och ja. man varma sen. Det är för att du vill inte blanda sillen med vad som helst eller eh, den rökta laxen eller vad det kan vara för någonting utan nej. man delar upp det så sen om någon kommer på tanken att ösa allting på en brödskiva och servera det ihop så har ju den personen inte fattat alls vad ett är för något nej precis och, alltså, gör, de, gör rätt gör rätt <laughs> ja, ja, pizza är ju jävligt poppis i Sverige det, det finns ju alltså pizzerier i den minsta håla som finns så finns det ett par, tre pizzerier Ja, ja, ja det, alltså. Är det någonting det, som det, finns i hela Sverige i varandra ort så är det pizzeria och frisörer va? Det... Ja, men har, man, har man inte pizza på julbordet så ska man väl fan inte ha julbord på pizzan. Nej. Nej. Ja, det, där, så, det. Så, där sa du det. Säger vi om det. Ja. End ja. of discussion. End of discussion, precis. Vi går vidare till en annan. Ja, eh, som jag nämnde i inledningen så är det första advent på söndag. Eh, och eh, för... Är det åtta veckor sedan nu? Tror jag. Sex? Ja, jag är lite osäker faktiskt. Men jag satt ju i en glugg. Ja. Mm. Den tappade jag upp i kväll på flaskan. Och nu sitter jag med. Med en, en kopp framför mig. Nu är den inte rykande helt längre. Nu har den kallnat. Men fruktansvärt vad god den blev. Fan. Oj, oj, oj rössin och nötter i offer, Jag också ingen. Rössin har jag men nötter hittar jag inga i affären. De var slut så att det fick jag vara utan. Men uh, jag, nu har jag gjort den här tre eller fyra år i rad tror jag. Och det här är nog min bästa sats hittills. Det är alltså smakerna, de sitter precis där de ska. Nästa år, då jävlar. Ja, men som jag har sagt till dig det är fel på min killen. Pratar om nötter och den bästa satsen. Det här är ett familjeprogram. Upp ja, till jag själv. Men, men jag har ju sagt i förut vad det, det står en flaska till er med här med en sats i. Ooh! Och så två nötter på hakan. Ja. Eh, så. att jag vet inte hur vi hade, ju någon, vi hade ju några som följer oss på Google Plus Som har också satt eh, eh, Sin glugg Skriv gärna in hur din blev Så får vi veta det också Då kommer vi redovisa det i nästa avsnitt Och, och, och är det någon som undrar Om alkoholhalten Så Jaha, självklart så sitter den där Det är som en Smäcker åkt upp i pannan När man har druckit en, en, en kopp av det här har du så tagit att, för många nu, eller? Nej, jag var... Ja. En har jag tagit. <laughs> <laughs> så att, ja. Den gör det den ska göra. Den, det är ja. Så ursäljer blir det, det lovar jag. Visst. Jag, uh, jag sitter och snorar lite, men uh, näsa rinner. Ja, du, du håller ju du har på att bli dödsjuk här, så att det, ja. det är lugnt. Herregud. Ja. Eh, kommentarer på detta. Jag ser fram emot att prova Om du inte menar, menar Fredriks sjukdom där. Nej jag pratar fortfarande gluggen här menar jag. Det, Du får gärna kommentera hans sjukdom också Men det kan vi ta Off, off, off air Ja, det Tycker jag låter som en bra är det mm. Nej men det ska bli kul att testa Starka grejer Ja. ja. Eh, det var det låter det som Ja, ja. ja men Då går vi vidare Nu yes. kör vi lite blandat här, och då är det så att jag tänkte faktiskt prata lite om en försäkring. Jag tänkte att vi alla behöver en billig sådan. Och den försäkringen stavas reflexer. Jag är yrkeskafför. Jag kör lastbil. Jag kör i stan. Jag kör på landet. Jag kör överallt. Det är nog det billigaste och bästa du kan skaffa dig. Det är en reflex. Och ha hängandes... Stopp, sätt fast den i din ficka och bara slänga ut den när du ut och går. Även om du bor inne i stan. Mm. Så ha en reflex på dig. För helvete. Alltså, det blir mörkt redan klockan fyra. Och då menar jag mörkt. Inte det att det blir dunkelt, det blir mörkt. Du ser mig i min lastbil. När jag kommer farandes. Men jag ser inte dig... Och min lastbil stannar inte på en halv meter. Den tar en minst en 30 meter på sig att stanna. Så om du bara ska kila över vägen lite snabbt, så där. Så ser inte jag dig. Jag lovar. Så skaffa en reflex. Och det. Är, nu pratar jag om alla. Inte bara sett den på barn. Visst. Det är kanske inte är världens snyggaste grej. ha reflex hängades efter sig. Det är inte moderiktigt. Men. Hur moderikt är du med blod över dig om du blir överkörd av en bil? Det är inte så moderikt det heller. Och du som cyklar, har du talat om den där lilla nyuppfinningen ljus? Alltså, en liten lampa fram, en liten lampa bak, det räcker och du syns. Som sagt var, jag ser fortfarande där dig och nu kommer cyklandes. Men du ser mig och du tror du bara kan killa förbi. Alltså så många gånger. Jag har varit på väg och krockat eller köra på gål och så cyklyssel som inte syns. Alltså snälla. Sätt på en reflex. Ja. Hör nu för fan. Ja. ja för jävlar. <laughs> nu, har, nu har jag fått ralliera av mig lite här. Är det någon som har några kommentarer? Nej det är ju, alltså, det är ju så. Ja. Och vad fan ska man säga eh, jag märker det också även om jag inte är yrkeschaufför men jag kör ju också mycket bil och det som du säger de här mörka vinter eh, på morgonen där och även på kvällen alltså, allt ljus sugs ju ner i asfalten, det är ju kolsvart det hjälper ju inte med, med bilens strålkastar om alla går runt i svarta kläder. och, alltså, Det är som du säger, man ser dem fan inte. Och så blir man förbannad när man eh, nästan eh, kör över dem. då. Mm. Och de blir ju arga för att man nästan kör över dem. Ja. Och, och de tror att, såg du inte mig heller? Eh, nej, det gjorde jag inte. Nej. <skratt> och det är ju det som är problemet. Alltså, det, det, det är en sån liten grej. Alltså, du, kan, du kan till och med få dem gratis på många ställen. Ja. Jag tog med, med båda döttrarna till både Ica och apoteket för ett par veckor sedan och gick igenom deras utbud och la faktiskt en ganska ansvänlig summa på just reflexet till oss allihopa. Mm. Så att det är värt att lägga några kronor på det också. Ja visst är det jag kan det kan vara avgörande för huruvida man överlever den här hösten och vintern eller inte. Mm. Ja, men men, men, men har, det, bara så så re, re, tycker jag är jävligt bra. Mm. Ja, men det kanske jag menar, ja, jo visst är det bra men det är ju inte det världens nyganska grej. Jag menar äh, det här skiter ju det. En vanlig sådan liten reklamreflex du kan säkert få en gratis på macken eller var som helst som du liksom på ett snöre med ett en Sätt fast den inne i din ficka Aj, Så har du den alltid med Du bara slänger ut den Alltså det räcker med en det, alltså, När den hänger där och dinglar när du går Så lovar jag att du sys Mer än vad du tror Så att eh, alltså Det behövs inte så mycket Och den stoppar du bara in när du inte behöver den Absolut Och den sitter där den sitter Du tappar den inte Det är verkligen svårt ditt eller jobbigt Det är bara att Ja precis men jag måste, jag ska faktiskt erkänna själv också att nu är det så, jag går oftast till 90% så springer jag omkring i varselklädsel i och för sig. Så att jag har ju reflexer högt och lågt. Eh, och både ja, med det gula jacka och gult på byxorna Så att jag syns ju så. Men jag, är, jag ska faktiskt bättre med mina privata kläder. Eh, där har jag lite dåligt med reflexer själv, så att jag, ja, jag tillhör skaran också som behöver utrustning och återutrusta mig själv här också, så att jag, ska, jag ska slänga på mer reflexer på mina privata kläder. Ja du får skärpa den nu. För ja för fallet. Ja. Jävla sätt. Alltså. Ja. Och hålla på så här. Ja jag är. får du skärpa dig. Nu tar vi lite lugnare. Men vi fortsätter det här med att skälla på folk i alla fall. Det är så här: att vi har ju skaffat en liten butik på vår hemsida. Och den fick ju vara igång i cirka. Ja. Två dagar. Sen stängdes den ner av vår leverantör. Spreadshirt. Vill ni veta, vet ni varför den stängdes ner? Det har vi med namnet att göra. Antagligen. Ja, det har ju det. Orf det ja, det är nämligen så att de tror att vi inkräktar på upphovsrätten till Fox The A-Team-filmen och serien. Så att ja, det är, det är faktiskt, faktiskt fullt möjligt att vi gör det. Men namnet är ju snarligt. Ja, men vi heter ju faktiskt A-Team Podcast och de heter The A-Team. Jag tror då, inte jag de... kan gott och väl äga rättigheterna till bara A-Team också. Ja, det är du det, det. vet ju de och deras jurister i så fall, men det vet ju inte leverantören av våra tröjor, Nej. vågar jag gissa. Nej, och därför har de ju valt att stänga av oss tills vi kan understryka att vi får använda ordet A-Team. Uh, och det här har jag ju bråkat med dem i en vecka och att förklara för dem att uh, skit i det, tryck i vårat uh, mer eller mindre uh, Men de vägrar så att uh, vi har ju helt enkelt varit tvungna att avbryta uh, det samarbetet Så då tänkte jag i mitt stilla sinne att uh, jag, vi anlitar Sassel istället och jag lade upp lite våra grejer där och så gjorde jag en beställning för att jag skulle få lite tröjor också. Och idag fick jag ett mejl. Kan ni gissa vad de sa? Ja, det var samma skit i Ja. Nu är det ju så att Spreadsheet har ju varit lite snälla i alla fall. För att det är ju en som kommer ha ett par väldigt exklusiva t-shirts. Ja, det var bra radio Kristoffer. Jag, har, jag, jag beställde tre stycken. Det hände jag med innan sidan stängdes ner. Två stycken till mig och en till farsgubben. Mm. Så ja, det kanske blir de enda i sitt slag då. Det kan vi nog så. För jag beställde på Sassel för att se om de kunde leverera. Och där fick jag ju då ett nekande mail att de drog tillbaka min beställning. Så att de kommer inte ens att skicka några till mig. Jag fick ett mail från Spirit om att det är min beställning är skickad så att den borde komma nästa vecka om de inte har fått kalla fötter och sprungit till posten och hämtat tillbaka paketet. Nej, för det sa de i de här mejlen, i första mejlen som kom då angående det här eh, upphovsrätts eh, grejen att de som redan hunnit beställa kommer att få sina. Så att är så, det någon där ute som... Ska jag fortsätta kolla brevlådan varje dag. Ja, gör det. Men... Vi vill ju fortfarande ha t-shirts och kepsar och klistermärken och allt vad vi nu kan tänka oss. Så att eh, vi letar, kommer att leta eh, ny leverantör. Eh, och den här gången så tror jag att vi ska anlita en svensk leverantör. För både Cecil och Spreadsheet är ju utländska. Cecil är amerikansk och Spreadsheet är tyskt. Så att eh, är det någon där ute i podcastland som känner till en bra eh, leverantör av... Och billig får jag ju säga då. Eh, leverantör av t tryckta t-shirts. Så att hör gärna av er. Och som inte bangar för att trycka team Podcast på en tröja. Som vi sen kan sälja till er. Till en billig peng. Eh, ja, fortsättningen följer väl på det då. Spännande. Ja. Mycket. Mycket spännande, ja. Ehm... Det Jag hade inte mer idag. Nej. Tycker det var ett gediget avsnitt. Ja, vi börjar med tomt A4 och slutar med i alla fall en eller två ämnen, märker du som. Ja. Mm. Eh, så var det ju det här med formalian då. Formaliteterna. Nu gjorde ju faktiskt Kristoffer ett riktigt hästjobb här förra veckan genom att lyckas dra igenom hela ja, formalien. Det, det kändes gött. Ja, så att jag tänkte vi pensionerar dig denna gången. Då står det här mellan dig och mig. Och ja, jag trodde väl innan Kristoffer tror jag. Och... Du gjorde det va? Du påstår att det är min tur? Är det det du vill säga? Ja, jag kan dra det. Det jag kan ju också dra det Om, det, om jag menar är det, är, Ska det vara på det viset Så kan ju jag, jag ta det. det jävla viset Så kan jag dra den där skiten. Ja men Ja precis <laughs> Men gör det då Då kör vi formalia Kristoffer yep. Där hittar man på Facebook Google Plus Och Kristoffer eh, at Ateampodcast.se eh, Men själv Hittar man på Google Plus Twitter Och Facebook Och lite överallt min mail är ade.ateampodcast.se Och jag har även en blogg, adesvärd.adetoft.com Daniel, Google Plus Och på Twitter finns det också, nu även på Facebook Ja just det, stämmer bra det Daniel.ateampodcast.se Det ska även vara ett bindestreck i märken A-team mellan A och team Så jag har jag sagt det också eh, Ni kan få kontakt med oss på A-team podcast eh, På Vad fan tog den vägen idag Nu ändrar han här Mitt upp i allt Den grisen. Förlåt Det <laughs> hoppade här eh, A-teampodcast.se eh, Vi finns på Google+, vi finns på Facebook Vi finns på Twitter Eh, iTunesarchive.org, Archive.org eh, Signaturer Har vi också några stycken eh, Grafiken Gustav Jansson På www.gustavjansson.se eh, Lino Rice Är det signaturerna det är? Det är signaturerna mm. ja musiken. Eh, På musiken eh, På Freeintromusic.com eh, Adels grillhörna den har vi inte kört, den här gingen, men det är faktiskt Lou Lavendell som har gjort den. Och en gång har vi hunnit, kunnat köra den än så länge. Har gjort det? Ja. Ja. Eh, podden är lic licensierad under Creative Commons. Och eh, vi dras ju med en hel del utgifter. Nej, det är inte. Vi med, eh, några. Inte så många, men tycker ni... Tycker ni om det vi gör och allting så kan ni ju skänka en slant genom Swish eller Paypal På omsidan på Buy.artfors.se Som är fel Varför står det så, ska vara... står det, så? Det... det ska så. Det ska ju för fan vara Ateampodcast.se eh, Där kan du se Hur det funkar Och allt sånt där Och, ja. och vi Ni får gärna maila in Hör av er Eh, kontakta oss på sociala medier och allting så eh, ge er till känna. Eh, på iTunes får ni gärna klicka i fem stjärnor Sju år det går. Ja, eh, skriv lite om så vi inte försvinner längst ner. Och, för det gör man till slut. Man försvinner ifrån listerna där. Mm. Och syns man inte. Det är ju kul att synas. Det gör du. Så är det. Så är det. Men uh, tack och hej. Tack så mycket tack för, för er